Rugăciunea a 47-a pentru taina și micenicea inimii. Doamne Iisus Hristos de Te iubim, Te stăvim și Te rugăm să ne dăruiești puterea de-a trăi porânta Ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Dăruiește-ne să trăim viruința în văzboarul cu Duhul Cel Putesc, care caută să atragă în muriaja poftiei de mâncare și de băutură și să ne lege prin eșală de nevie, tete, de distracție, de avere, de buibare, în înșele, prin jocuri, prin mașini, haine, pădoare, excursii, aventuri, încât să disiplim timpul prețios al vieții, ca să ne adunăm cu greu averea ceea ce ci nu ne dorim țin, ci să trăim pentru suflet, pentru frunchi, pentru bani, pentru profiie, pentru slăbiciune. Să devenim rog ai păcatelor, ai fraților, ai morților și ai cu ei. Să nu înșelăm pe noi înșine, dar să nu devenim mari igorniciști. Să nu domnim viața cea stânga și greșnică și să găsim la care așteaptă pe Cerătoți, pe cei care au uitat că vor veni lașu de caza Ta, și nu vor să facă sacrificii pentru tine. De aceea ce rugăm pe lângă de la noi, Duhul celumesc, care aduce în Suflet îndoiala, credința puțină, care o tăcită și în destinului, de sine, ca să nu-i punem înveze la mame în, în lucruri ce în tine. Trădește în noi curăția gândelor, alungă răspândirea minții, iubirea de stăpânire, nisupunerea, curiozitatea, nemulțumirea, mânirea, lăcomia, întristală, posândirea altora, asocierea cu cei rea și Apără de Apără-ne de duhurile nepurate, dincă își aruncă spre noi săgețile cele otrăbite, din care pornesc toate ispitele, păcatele, patimile, răspândirea minții, tulburarea reunicării, alunicările la secte sau în zâmbicii, o obraznicirii, ca să ne întunice conștiința. Să ne cele duhovnicești, să ne prin părerile de ale altora, prin narucirile de tot felul, abusurile, de cărți, radio, ziare, televizoare, alcuratoare, să ne în temița nesențivă cea